Este de la sine înțeles că văzul este cel mai seducător și puternic instrument de branding. Are puterea de a anula celelalte simțuri și de a ne convinge în ciuda oricărei logici și rațiuni. Înainte de a studia modul în care văzul poate afecta deciziile de achiziție ale consumatorului, ia aminte de experimentul referitor la mâncare și gust realizat de Dr. H. A. Roth în 1988. A colorat o băutură cu aromă de lămâie și limeta în diverse grade de intensitate. Sute de studenți au fost apoi rugați să decidă care băutură era mai dulce. Majoritatea au greșit, ei ajunseseră la concluzia că băutura era cu atât mai dulce cu cât era mai colorată, când de fapt era exact invers. În cadrul unui alt experiment efectuat de CN Dubose, participanții au fost rugați să guste băuturi de portocale, cireșe, lămâie și strugure. Atunci când culorile și aromele se potriveau, nu au avut nicio problemă în identificarea aromelor. Când însă culorile au fost schimbate, numai 30% dintre oameni au identificat băuturile corect în urma gustării. Suntem ființe eminamente vizuale, astfel că siglele și materialele personalizate pe care le vedem au impact asupra noastră datorită culorilor, liniilor și formelor. Ne aducem aminte ce am văzut prin experiențe bune sau rele. Văzul este modul în care clientul cunoaște produsul, calitatea, modificările, aranjarea magazinului, luminile și culorile. Formele și culorile sunt primele aspecte ale unui brand pe care le observăm. Văzul este cel mai important în marketing deoarece este cel mai versatil la mediu.